Ebbenézer Galambéla találkozása Galambéla, nyolcadik kerületi lakos, február 29-én reggel belépett öt négyzetméteres bérházi fürdőszobájába, és álmos szemeivel megpillantotta saját magát, amint alsó gatyában válkozott nem, nem a tenyérnyi tükörben vette észre magát. Talán béla egyébként sem szokta észrevenni magát, az mások sem őt. Hanem hús-vér életnagyságban állt ott a kövezett csempén, az ajtónak háttal, és borot válkozott. Még dudorászott is, de ezt megdöbbenésében nem tudta tisztán megfigyelni. Kalambéla kettő, vagy egy, ez nézőpont és kellő filozófiai ellazultság kérdése, borotva habos képpel felé fordult, és röviden rászolt. – Na csak be az ajtót, apukám, mert baromi cúk be az előszobából. Ja, és a szádat is csak be, mert abból meg baromi büdes jön. – tette hozzá, hogy a mondandóját személyre szabja. – Na de kérem! – nyögte ki Galambéla egy. – Maga mégis mit csinál a fürdőszobámban? Galambéla kettő ezt a kérdést meglehetősen ostobának találta, hiszen egy vak számára is nyilvánvaló lehetett, mivel is foglalatoskodik éppen. Feltéve, ha az a vak egyén elég kifinomult hallással bír, hogy felismerje a borotva penges ercegését a borostás arcon, és az óra is elég érzékeny ahhoz, hogy megérezze a borotva hab kellemes illatát. Mindezt végig gondolva, Galambéla kettő úgy gondolta, hogy elmondja a frankót. Nézd meg jól, apukám! Példát statuálok neked a tér-idő téridőkontínúm spontán és temporális diszfunkciójáról. Hogy mi van? értetlenkedett Galamb egy, de valahol az alsógatyája mélyén érezte, hogy úgysem fogja megérteni ezt az egészet. Galamb kettő kezében megállt a penge. S a férfi a tükörben pillantva visszanézett a nehéz felfogásonak tűnő hasonlására. Barát <gül> ja, baratválkozom, – sóhajtott a feladóan. – De hogy kerül ide? Hát ez az én lakásom. Ja, és az enyém is. – Azt nem hiszem. Legalábbis tegnap este kilenckor még biztos nem volt itt szeli eléden, Galambéla egy. – Most sem tetszik itt lennem, de momentán nem tehetünk mást, poká. És mégis meddig fog itt lenni? – Egy perc, vagy egy óra, egy nap. Ki tudja? – rántotta meg a vállát a borotválkozó Galamb. De azonnal rájött, hogy ez hiba volt, mert a váratlan mozdulattal meg is vágta magát. – Bajjek, hát ennek nyoma marad – borogta a tükörképébe. – Van valami sebbre való dolgod, apuka? – Hintőpor esetleg – fintorgott az épp arcú galamb, mert neki nem fájt ez a mozdulat. A vágott képű gyorsan befejezte a műveletet, és lebosta az arcát. – Most, hogy végzett, bejöhetnék én is. Nekem ugyanis hét órára a gyárban kellene lennem. – Kezdte a galamb egy. – És kellene abbaratva. – Megáll az eszem. Horkant fel kettő. Az ember nyugodtan borotválkozik, majd rátörik az ajtót kopogás nélkül, és akkor még a borotváját is elkommunizálják. Bédülett. Galamb az épp arcú, fészketni kezdett az alsógatyája mélyén. Na már megbocsásson, de ez az én lakásom, és maga be ide, és használja az én borotvámat. – Ez az én lakásom! – szögezte le a sephelyes arcú. – Nem, de, nem, de, de nem! Galambéla kettő szava fennakadt. Reggelente nem volt felkészülve ilyen mélyen szántó logikai eszmecserékre. Hát, ami azt illeti, egyébként sem volt kedve eszmét cserélni, mert hát azt hallotta, hogy az fájdalmas, különösen, ha nem hozzáértő agysebész végzi. Teg felsé! Vágta rá pár pillanat múlva. Most Galambéla egyen volt a meglepődés sora, ugyanis nem tudta hova tenni a választ. Legszívesebben a kabrába tette volna, mert minden hasztalan dolgot oda tesz. De valami azt súgta neki, hogy a tök sőt nem fogja tudni oda tenni. – Tökász! – mondta szinte gépiesen, mert civilben megrögzött zsugás volt a Kis Pista nevű harmadosztályú vendéglátóipari egység ulti királya. Ah, – Na, te! –! Últízol, apukám? Majd minden nap, viccentett első Béla, Na, nem, nem a király. A két galamb mélyen a gondolataiba merült. Egymást fürkészték, és látszott, hogy valami nagyon törik a fejüket. Szerencsére előbb eszükbe jutott a megoldás, mint sem nyolc napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedtek volna. – Mi lenne, ha hoznál egy paklit? – kezdte Galam kettő a arcú. – Aha, és eldöntenénk, ki é a lakás? – fejezte be a síma képű. – Látom, kened apuka. – Értem én a dörgést. Legyen óra múlva, a kicsiny és már meglehetősen izzadságszagú szagú fürdőszoba a föld legnagyobb ulti csatájának az interévé vált. Na de az is lehet, hogy az univerzumé, ha csak a földön kívülieg, nem játszák ezt a játékot valahol. Röppentek a lapok, a két galamb emberére akadt, amely hasonlatban az a jó, hogy visszafelé nem igaz. Mert hát, hogy hangzana az, hogy a két ember galambjára akadt? – Kontra! – mondta be galamb a sebbhelyes. Rekontra, replikázott a sima – Sub-kontra! – Mart-kontra! – Hirskontra! – Kerekes bicikli! – – Lámpabóra! – kúrjantott a galamb egy. – Tehát olyan nincs is! – tromfolt galamb kettő. – De van! Most esik a fejedre! – Panyek! De a mondatot már nem tudta befejezni, mert a súlyos üvegtest fejbeverte. Galamb a kettő elnyúlt a földön, és többé nem boccant. Az élő galamb odahajolt, és óvatosan megnézte a szerte szórozott kártyalapokat. – Pancser! – motyogta. – Mi történt, Béla? – hangzott egy álmos női hang valahonnan a szoba belsejéből. – Megütötted magad? Nevén, szólt ki Galamb, miközben felnyalábolta a másik testet, és a Lichthof ablakba gyömösölte. Előbb ki kellett volna szállni, Galambúr. Mondta, és kilökte a halott galambot. Biztos jól vagy. Tudakolta a neje, aki közben megérkezett a fürdőszobához. Soha jobban. Anyukám, szól galamb, és borotválkozni kezdett, miközben azon töprengett, hogy mi az a temporális diszfunkció? Mert az alsógatyája mélyén sejtette, hogy ez valami nagyon kobolytólog lehet.